Hale, egunon. Egunon. Euskal Elkarroako, presidenti zaiteko zure burua eh, presentatuko zu? Bon, niz hono eh, hortan, eh, bainan seriosak xeriosak eh, eta aktiboak eh, egiten tutala, kontaktuak arzen eta uta, ausapezekin eta delegatuekin eh, mintzatzen, hori ez dut eh, gordeko. Eh, nik pentsatzen dut, eh, bon, ideia horrek bide egin behar eh, duela. Eta hori guzia zer nahi gertatulik bai honan. Uh, hala, hori dian, uh, observatora ani, anitzek beh, begiak atxekitzen dituzte uh, bai honan. bon, uh, nik uh, ikusten ditut beste hamazazpi erri horiek ere, eta pentsatzen dut importanta dela. Eta, bon, gogo eta horiek hasi uh, dira, diela zonbait haste. Uh, eta, bon, uh, ordean ez zira bururatuak, buru bainan, uh, bon, xeriosak uh, uh, eta haintzina hazi nahi ditut. Naikerioa, bazenuke, ari zira, beraz, batzuk eta bestekin mintzatzen, horren deliberori hartzeko edo hartua duzu? Ez, deliberua ez dut, dut ahas hartua, eh, hori, uh, pentsatzen dut, deliberuain hartzeko ez dela ere uh, mementua. Uh, mementua ginen da, fitea. Hortako, eh, bon, pentsatzen du, mintzatu behar dela eta gauzak argiki iran behar dire da. Eleksioneak pasatuta eta nik pentsatzen dut utzi behar dire da, or, emezortzi eh, erri eh, horiek, enztelatiak eh, izan, eh, izan diten, ordean, bon, eleksionen ondotik, haste bat pasatuko da, gauzak fite, fite hor dira. Hordian, bon, utzi berda, deklarazioaneu uficialen hiteko, pentsatzen dut, usta hila astapenean izanen dela. Bena, gogoetak bide egin berduela hortaz zorniz. Zendako momentontan hor lako urratza eman? Bon, gausen piskat argitzeko eta debatein xorazteko, bistan dena, pentsatzen dut, bon, aglomerazioanein presidentain lekoa importanta dela, goe herri elkargoain, torkizuna indako, gauza atzu uh, pentsatzen dut uh, allatu berdela, proiektu atzu eta zertako ez proiektu uh, liferenta uh, proposatu, autu liferentak ere, hein, uh, autetxiar, eleksione uh, guzietan uh, bezala eta gero azkenian uh, gehiengoak du, uh, du, du, du irabazten, konfientzia dut uh, de, de, debatean, eta de, debate horrek izan berdu seintxibitate uh, guzietan eta pentsatzen dut uh, ene seintxibitatean, abertzalen uh, seintxibitatean ere de Debate hori izan behar uh, dela, eta bizikik aixonen dut, bi, biztandena i, i, izanen diren edo diren posizione uh, diferentek. Eh? Hene autua de definitiboa izan hain uh, zin biztandena eh? lagunekin, haute txekin uh, dudarik dudari, dudari abe, mena sentxibilitateikin ere eginen dut. Presentatzeko naik iria bazenuke, erre nahi du zerbait ez dela ongi martxatzen elkar gortan? Txuxen, zer neko zenuke kambiatu hautatu izango batzina eta presidentuko batzina? Aniz gauza badira aldatzeko. Azken uh, bi urte honetan, hor uh, goe antolakuntza uh, berritu berri gine laik, zonbait autetxekin, jadanik mintzatuginen ginen, debatein hain uh, zinatzeko hor. Uh, Poderea, poderea presidentak bakarrik uh, er, er, erabiltzen du, hor nik pentsatzen dut egin egien dela. Eh, presidenta eta bere president ordeekin, delegatuekin, haute txegu urbiltasun bat eh, ber, berduela. Gero xerbitxoak dira berriz diplomatu, eh, alde guzietat uh, uh, joaiten da nik pentsatzen dut erreal kargoa dela haultzen eta horren gilean guhe politikak ere eh, landiaren ezariko direra. Odernik beste jasen dute bong metodoan aldetik gauzak aldatu behar dira anitz entzuten da hor ez dela harrapostu, arrapostuak nek ez egiten direra, epeak luzeak direra taldeek lantegiek herriak geldiki egiten tuztelaek eta eta horri hurbiltasuna baztertu baitu eta azkenean hautetsiak ere bastertiak izan dira. gordian biza tresna handi batmenak berriz nik pentsatzen dut autetxiak chek erdian ez harri berdira ha ber eta chek berdute uh, penchato uh, proposchamenak egin beren obrak uh, segitu uh, robiletik eta eta zerbitzak onduan izan ber dira eta ez kontrario eta horiek guztiak bo ikusten ditutana uh, Gusiak kasik gauza bera, eh, erten, eta hori berda eh, mandatu estapen ontan eh, gauza horiek finkatu goe politikak eh, sendotzeko eta azkartzeko. Ja, genetxe gara egungo presidenteari hor kritika zuarrotza egiten diosuk, bada dibortzio bat orain arte kolaborazioa izan denean? Gauza boriak erranak izan dira uh, azken bi uh, urte honetan, uh, uh, goi hartian gauzen haintzinatzeko, mena gauzak ez dira uh, konkretizatzen, eta, uh, bon, hidu urte hastapena zen, eta biztan uh, komprintu behar dela gauzak emeki eh, egiten uh, direra, mena onda ere eakustia beste metodo batzu eta beste proiektu batzu berdin balio uh, du, dutena. Eta nik pentsatzen duen mehemento dela, gauza horien plazaratzeko, debateain egiteko, ez da baten edo besteain kontra joitea. Presidentari kritika zorrotza egiten duzu bere giztioatik. Mena kritikatik uh, aparte berdira proposamenak egin. Eta proposamen horiek ditugu egin eta eta, eta plazarazzen. Hein? Hori uh, autetxien respontzabiltatua poluen azkartzea, uh, resp -de delegazioen emaitia -e -e poluek beren proiektuak uh, antola di ditzazzen eta eta xegi. Hein? Horiek usiak ez dira, hala, ez da de dekretoatek ez ditu eginen gizon eta emazek dituzteiten et, eta presidentak embruzatzen. Du, eta eta pentsatzen dut, uh, mementua dela, eh, horren aipatzeko, uh, ideea horren, uh, horren ikertzeko eta hasteko bururaino joiteko. Bai honako, erriko posen kari izan den ezta eta polemikak, izan du zerikusirik zure delibirontan? Bo, nik uh, bizt, izan du dudai du gabe, eh, izan duk ez horire uh, go gorde behar, Be, baina ez da hori importantena. Esta hori importante na. Importantena da ostien aipatu dutana. Kritikak ez dira egiten kritiken eh, egiteko kritikak egiten dira gausan hobetzeko. Hala, ni gausakola ikusten ditut eta Eta ikusi ze lan meta den, zoin eh, komplikatiaden eh, holako uh, instituzione baten uh, akulatzen, uh, lanzen, askartzen, goe politika, šutik ezartzeko e, e, e, e, e kritikatik, atea berda, eh, proposamenak egin eta proiektu dezberdinan artean, eh, proposamenak agertuko dira eta jendek askenian autotuko dituz. Ba ituzu idabazteko txanzak presentatuko bazina ari sida mintzatzen batzukin da beztegin? Ikusiko, jendek dute hautatzen elekzione ikusieta. Ez zira orkesten e, Inolako babesi gabe? Jendek dute autatzen, eta hor, auttsetxeak dute hautatuko Nik hene duriko, berdira gauzak proiektuak, ama, jen gainean ezari, deriburua ez dut, eh, oraino hartua, du, du, du, dudari gabe, menan gogoetan eitea, uste dut, normala dela, horrean, huaiko prezidenta kertendu prezatatoko dela autatia barimada baionan edo, edo ez, eta pentsatzen dut, legeimitatea badiela, zilegitaxuna eh, badiela horren uh, egiteko, maina horrek ez du, debakatu behar, ez dela beste autetia atzu, prest, Eh, Lainan hartzeko, proiektuat zuen, e e ekartzeko, hala. nik uste dut, biex mm. jantza eman behar dela. Erraiten diazu, bideo honean deola, zure presentatzeko autua, zerk du markatuko bai edo eza? Ez da presentatu behar presentatzeko, eh, hori uh, dudari du gabe, presentatzen bada da irabazteko. Pentsatzen dut hori uh, argi izan behar dela. Gero nik berdu ere ikusi e, e, bezte autetxeak e, e, prez dienez. E, Sušten gatzeko. Lainez lagaldezen. Lainez nartzeko. E, asianiz e, mintzatzen. E, asianiz mintzatzen. Esku e, inta e, esker, bo, ekuszen, jende nekusten, jende desberdinak. Hori e, importanta baita, pentsatzen baitu prezendientak e, bateratu beh e, diela. Sen txibiletaten e, hala Autetxeak dien dira berren erietaik, berren poluetaik. Eta denekin inbiarko da. E, proiektua, irrialkaruko uh, proiektua elgarrikin uh, egiten egi du. Eta autetxeak denbora berian eta eta enesentxibitatea uh, bestalde ere. Eh, nik uh, ostian errandutan bezala, ez dudutari keiten ene uh, lagunekin ere hori bizatuko dutala. Justuki zua bertala zira eta EHB-ko Gai hau EHB-ren bai barnean, ez ari batzaten arizizte, zen nolako adostazuna baduzu EHB-ren eh, bai barnean, abertzale, familioaren barnean. Pentsazen dut eh, eskual eh, erribaiek, bon, eniz eh, mitzazenal eh, eskual erribaien izenean, eh, bose da maireak eh, badira, ba Baina isaitenaldira uh, hipotesia diferentak, eh? eta eskolerrik baiek hipotesia guziak uh, ikertuko ditu, ha, eh? ditu, eta e, e, eta eta eta memetorez hautia uh, emanen, ha, eh? horren horire importante da. Le familia, uh, ikustia kolektiboak uh, uh, zert zertan diren gauzak proposamenak ere uh, sendotzeko azkartzeko senta horren giblean uh, lantzerosada, ha, eh? hori Ela, e, eskualeriko uh, uh, geroa jokatzen da, ez da presidentarekin eh, egiten geroa, hau texik guziekin egiten e, egi da. Dudaigabea, ferra xeroxadera. Zu presidente hautatua abatzida, zertan aldatuko da, Laburski iruideietan gaur eguneko euskal elkargoa? Eniz honortan, uh, hori eh, uh, gauzak nik pentsatzen dut uh, mementoak irrespetatu behar uh, dira. Eh. Erandautzut, uh, ene uh, familian, ene sentxebitatian gauzak ikersen nahi dela, senario senari ori horiek, hipotexia horiek ori gusiak, ikertu behar dira, nik eh, idurikatuko dut, eta eh, no ino jo, joan dien, nola azkartuko dien, zein dien lifen uh, li, li, li entziak. E, igande honetan, e, abertzalek EHB-ko sustengoarekin zein baitea harritan, hausapesko hartzen badute, errana baita, ziburu ustaritze edo urruñan, edo beste, horrek, e, e, pisu bat gehiago ekarriko du zure deliberoan? Gogo -go eta asia da. Bayona ipatudut, eta baun, zuka ipatzen da, zu uh, be beste erriak uh, berdin da. Bistan dena urbilitik uh, segituko dutala eta segituko dugula, sepazatzen den uh, itxasun, uh, uh, ziburun, uh, urgunian eta beste anitz errietan ez du dutari e e eiten. Eta bayonakoak? Eta Baionakoak ere, norski esentsibilitateari uh, soiten badut, hala nik berzaleak ikusten ditut uh, gehiakola uh, uh, izi honian uh, ziburuneta eta, eta, eta orgunan, eh? Ordian uh, pentsatzen dut horiek uh, ere biziki portatat dela. zena gisaz horiek uh, berzalek aintzinatzen badira hergioitan uh, gehiu emaiten dila, guideen defenditzeko proiektuen askartzeko, eta e eskoalegia hala. Guk petxazen dugun bidetik ere maiteko. Mila esker alen diar. Mila